заявляють про всенародну підтримку ЦК КПЧ і особисто товариша Дубчика». Кінець цитати. Але блокування інформації не спрацьовувало. Зокрема тому, що на теренах України в той час працювало чимало чехів та словаків, котрі знали правду і намагалися ділитися нею. Серед подій у Чехословаччині які мали безпосередній вплив на українські реалії, треба назвати постанову нової влади про відновлення на теренах республіки Української Греко-католицької церкви. За даними КГБ, це активізувало вірян забороненої в Україні церкви. 19 серпня 1968 року Її служитель, отець Пиріжок, провів незаконне богослужіння в селі Градівка Городоцького району Львівської області у приміщенні закритої, але не освоєної для господарських потреб православної церкви, після чого був затриманий дружинниками. Дізнавшись про затримання Пиріжка, група вірян у кількості понад 100 осіб зібралися біля приміщення сільської ради з вимогою звільнити уніяцького священника. Отримавши відмову, віряни заповнили службові приміщення сільської ради і спробували проникнути в кімнату, в якій перебував пиріжок. Керівники сільської ради змушені були зачинити двері кабінету на замок, а біля дверей виставити дружинників. Кінець цитати. Побоюючись подальшого розростання релігійного протистояння, КГБ розгортає масоване переслідування відомих їм священників у ГКЦ, зокрема Йосипа Воровського, Володимира Стернюка, Василя Величковського та інших. Ситуація в Україні загострилася, коли за наказом влади в липні 1968 року проведено часткову мобілізацію. У деяких місцевостях республіки, інформували чекісти владу, серед населення спостерігаються факти панічних настроїв. Мешканцями скуповуються сіль, сірники, консерви, крупи та інші предмети, першої необхідності, створюються черги в магазинах. Такі факти спостерігаються в містах Одеса, Івано-Франківськ, Канів. Кінець цитати. Події в сусідній країні активізували не лише паніку, але й націоналістичні настрої серед населення, зокрема серед раніше засуджених радянською владою за політичними статтями. Житель міста Нововолинська, Волинської області, Іщук, раніше засуджений за антирадянську діяльність з приводу мобілізації військовослужбовців запасу, заявив, «Ну, якщо така колотнеча, треба готувати сухарі і йти в іншу армію». Кінець цитати. Мешканець села Бариш Бучацького району Тернопільської області Гайда заявив стосовно мобілізації, що поки до нього дійде посильний, він піде в ліс. Батько колишніх бандитів ОУН Баранюк Іван, житель Бучацького району Тернопільської області, заявив, «Так довго не буде, якщо я...» «Доживу до зміни влади», то жорстоко мститиму. Таких радикальних висловів, які свідчили про бажання поквитатися з представниками влади, чекісти в той час зафіксували чимало. Подібні настрої особливо посилилися в серпні під час вторгнення радянських військ до Чехословаччини. Мешканець Львова – Балук Іван Семенович, інженер облколгос Буду, біля пам'ятника радянським воїнам заявив: "Чехи звільняються від комуністичного іга. Пора й нам, українцям, зробити те саме. Тут лежать не герої, а бандити. Справжні герої лежать у лісі, вбиті совєтами». Кінець цитати. Уже незабаром Індивідуальні антирадянські настрої стали виливатися в більш організовані і публічні дії незадоволених владою. У підсумковому звіті КГБ від 24 серпня 1968 року зафіксовано поширення антирадянських листівок у Львові, Чернігові, Жданові Донецької області, Одесі, Чернівцях та Черкаській області. В одній із таких листівок писалося «Руки геть від свободолюбного чехословацького народу. Громадяни, чехословацький народ, як ви знаєте, повстав проти сваволі і гніту граї людей, які називають себе комуністами, і лізуть зі шкіри, щоб зберегти свою владу над народом». Кінець цитати.